Саме там у двохстах метрах був цілодобовий магазин, де вистачало всього. Тобі який? Питний, полуничний і холодний, не відриваючи звичного гумливого погляду від його очей, промовила Женька. То я пішов, ворохнувся Ілля. Ходімо разом, бо вже не сила дивитися, як вони бігають і ні чорта не забивають. А то, що принесеш якесь не те, гмикнула дівчина і висознала за столика. Як хочеш, хотів майже безгучно Ілля, Одним ковтком до пиві з пиво, і за пів хвилини вони вже мовчки крокували в бік супермаркету. Злива заскочила їх на виході з магазину. Дощ періщів щосили, крутив дерева і ламав гілки, колотив по автівках і зривав жумутами листя. У небі блискало, від грому Женька здригнулася і по-дитячому вхопила Ілю за руку. Заврещали сигналізації автівок. Покупці, заскочені на сходах магазину, повернулися до приміщення. Тільки дивна задумлива жінка з невідкритим парасолем, і вони вдвох стояли на сходах під дашком, який не міг захистити її від зливи, що крутили шмагала, ніби зірвали з ланцюга, і поспішала чим більше начудити, поки її не втихомирили невидимі небесні сили. Раптом жінка, що стояла поруч, зробила крок уперед, ще один крок. Однією рукою вона притискала до грудей пакет кави і парасольку, а другу простягнула перед собою, і краплі затанцювали по долоні. Потім вона глянула на свої вже мокрі джинси і кросівки, підняла обличчя вгору і повільно рушила в дощ, який, здавалось, трохи втомився. «От якби в мене була із собою парасолька, то я б її принаймні відкрила», резюмувала вчинок незнайомої жінки Женька. «Якби в мене була парасолька», я б дав її тобі, а тебе поніс би на руках, видихнув її потилицю Ілля і бійняв за талію. Але пересолік у нас немає, і ми, мов два пенсіонери, стоїмо і боїмось дощу. А Виклично глянула йому у вічі дівчина, і для цього їй довелося закинути голову вгору. Ну, я б не став розписуватись за обох. Проворкотів він на вухохлопець, торкнувшись пальцями гарячого дівочого тіла між короткою футболкою та шортами. Я в пенсіонери не записувавсь. Невже? щепнула його за руку дівчина. А то, відповів він, підхопив Женьку на руки і кинувся з нею під дощ. Голубо вирвалося одночасно з багатьох вікон. А, закричала дівчина. Але крик її злився з дощем і захлинувся поцілунком. Ілля саме перебіг до рослогої верби, притиснувся спиною до стовбура і впився губами в дівочі густа. Розділ восьмий Книгарня-кав'ярня жила своїм життям, так само як особи, що прив'язались до неї невидимими нитками завдяки акції «Живі книги» і навідувались на каву доволі часто. Не завжди читачі перетиналися між собою, хіба що письменниця Амалія та колишній військовий, незрячий пан Віктор, кілька разів втрапляли до закладу в один час. Але дама обрала собі столик біля перил найвищого ярусу, а чоловік всідався поверхом нижче, спиною до завішеного вікна, прислухаючись до настільного годинника, який неголосно відбивав настання кожної нової години. Спекотно-грозовий травень був у розпалі, і одного дня Віктор домовився через дівчат-книжниць про зустріч із чоловіком, готовим поделитись роздумами про містику в буденному житті Києва та якимсь історіями. Зустріч було призначено на тринадцяту, і він прийшов завчасно, і, спілкуючись з офіціанками біля бару, дізнався, що ота письменниця вже півгодини сидить на верхньому ярусі за своїм столиком, а замовлена книга не прийшла. «То я не проти почитати разом із дамою мою книгу», – стримано всміхнувся чоловік. «Можете передати їй моє запрошення, але що вже там у книзі, я не відаю, тож відповідальність із себе знімаю». «Це класно!» Мало не заплескала в долоні книжниця Віра, а потім зашепотіла, бо ж пані Амалія он узяла книгу з полички, горта її та п'є каву, а нам якось незручно, хоч ми й не винні. Ви нас так виручили. Та й вам, може, цікаво буде познайомитись зі справжньою письменницею, озирнулась на сходи книжниця Аня. Ще пак, зроду не бачив живих письменників. Чомусь пхикнув Віктор, а потім зітхнув. Боюся, правда, що вже й не побачу. Віра провела його за столик під годинником і піднялася сходами вище, щоб передати запрошення. Амалія була сьогодні без настрою, нерішуче визирнула через парила на чоловічий поверх, якусь мить повагалася, але згодилася. Вони познайомилися. Віктор підвівся і простягнув для вітання руку. Амалія подала свою правицю, лівою тримаючи маленьку сумочку. Рука її була прохолодною, а парфуми впізнаваними, і він запам'ятав їх відтоді, як розминувся з цією жінкою у дверях. Чоловіча рука була сильною, але не мозорястою, і потисла жіночу руку делікатно і чемно.